В останній проводир Фіш виник одного з останніх таки вечорів зими. Не згадаю, що затримало нас із ним так допізна в якійсь забігайлівці на Остпангофі. Чи був з нами ще хтось? Якісь його російськомовні друзі? Ноль поняття. Пам'ятаю за те, що Шнапс ішов за Шнапсом, причому подвійний за подвійним. Зрештою, в цьому немає подвигу. Один подвійний шнапс – то всього лише 40 грамів. Опівночі стара прокурена Барменка виставила нас за двері, Нахрипівши нам у спини, що «Тут Баварія! Тут порядок!» Коли ми лишились у двох посеред ночі, морозу і зоряного неба над нами, Проводир Фіш оголосив, що зараз покаже мені дещо. До наступного ес на мій фельдафінг тепер залишалося майже півтори години, і я мусив цьому скоритися. Цілком коротенький відступ. Знавці типової топографії стверджують, ніби практично кожне велике місто, німецькою Гросштадт, має історично зумовлений поділ на міста Східне й Західне. І таким чином, наприклад, Берлін був поділений на два Берліни ще задовго перед стіною, просто стіна була невидима. Східний Париж – різниця від Західного. Східний Мюнхен також різниця від Західного. На Сході буцімто традиційно гніздився пролетаріат, на Заході – панство. На Сході – трудящі, а на Заході – працедавці і власники. Причина цієї закономірності начебто у тому, що вітри у Західній Європі переважно віють із Заходу на Схід – океан. Туди й сунуть разом з вітрами всі фабричні та заводські дими. Не знаю, чи в нас є, наприклад, Східне і Західне Запоріжжя. У нас, мабуть, це вже якось по-іншому. На цьому відступ закінчено. Далі було таке. Проводир Фіш – Завів мене до якоїсь дуже східної околиці – Орлянштрассе. Я дивлюся на мапу, можливо. «Такого ви ще не бачили», – пообіцяв він. Я погоджувався на все, навіть на ще не бачене. Те, що ми невдовзі таки побачили, було вервечкою освітлених зсередини автомобілів, що ніби таксі вишукувались один за одним. «Вибирайте ту, що найбільше сподобається», – сказав проводир Фіш. «Машину?» – спитав я. «Ні», – хитнув головою проводир Фіш. «Курву». У кожному авті за кермом сиділа повія. Це був досі незнаний мені сервіс. Не ти підвозиш, а тебе. Вони сиділи ніби таксисти, чи то пак таксистки, в очікуванні пасажирів. Закутані в хутра з піднятими комірами, деякі з них курили Майже всі щось читали, здебільшого книжки, не газети Дамські романи Найгірше, що жодної з них я не міг роздивитися Так щільно вони позакутувалися І так глибоко позанурювались у книжки, що жодна і не глянула в наш бік Я навіть приблизно не міг визначити їхнього віку Не кажучи про всілякі деталі й тонкощі вони нагадували манекенів на виставці. Тільки не знати, на який – машин, хутрових виробів, книжок. «Ну як?» – запитав проводир Фіш, утішений справленим ефектом. «Їдемо?» – я вдихнув повні груди холоду. Тієї ночі він загадково і дуже надовго зник. Але я ніколи не забуду ці повні кишені шантре – і купюр, якими він завжди вистріляв свій шлях. Мій тодішній Мюнхен – це шок багатством. Слово «шок» тут безумовно засильне. Я не хапав судомно ротом повітря і не зумлівав у супермаркетах. Навпаки, з першого дня намагався маскуватися під бувалого в бувальцях світового мандрівника «Пройди світа» але внутрішньо я таки, ну, немає в мене відповіднішого слова, охоївав. Ми, я про покоління, виростали в тотальних нестачах, і наша юність, книжки, фільми, картини та головне музика, яку ми собі вибрали, прищепила нам навик добровільної відмови від матеріального. Вершиною моїх матеріальних прагнень в СССРі була пристойна акустична система, що завдяки їй можна було би поринати у кращу з реальностей і показувати свій факт гірший. Десь у середині 80-х я написав рядки, в яких про весь цей моральний вибір говориться достатньо ясно. «Спокуси обійдемо ніби торжеща, де на вагу оздоб тіла мосяжні, де радощі немов цупкі полотнища, Купецтво переміряло на сажні. І от у Мюнхені на мене вперше в житті накотили спокуси й купецькі радощі. Предметний світ, розкіш, чи хоча б зваблива ошатність вітрин, одяг, його кольори й тактильність, одяг у вітринах, на манекенах, одяг на людях, самі люди з їхньою Рафіновано-породистою генетикою, завжди помитим волоссям та справжніми здоровими зубами, світильники, лампи і ліхтарі, будинки, їхні фасади, брами, балкони, двері, дверні ручки і механізми, клацання замків, бездоганна функціональність усіх систем, ковзка легкість метро і трамваїв, меблі, білизна і посуд, напої, прянощі, Безмежна амплітуда смаків і запахів по-справжньому захопив мене своїм перенадлишком. А ще ж були, наприклад, автомобілі, яких я просто не надто бачив, бо до сьогодні не надто на них розуміюся. Великий грузин Ризо Габріадзе, що від нього в ті дні я неодноразово навчався уважності, звертав мій погляд на форму якої-небудь пляшки, і розвивав цілу теорію про культурну спадкоємність. «У цій пляшці, – казав він, – суцільні натюрморти старих голландців. У нас не вийде такої пляшки, бо ми здичавіли, а єдиний піддатний нам інструмент називається автоматом Калашнікова. Мої прогулянки уздовж пішохідної Кауфінгерстрасси поміж Марієнпляц і Штахусом перетворювалися на уроки нової речевості». Купівля якої-небудь сорочки з чорного шовку ставала поемою, чи принаймні давала спостережницько-чуттєвої поживи на зухвалий есей. Але найбільшою купецькою з покусою був для мене ВОМ – World of Music – велетенський, забитий вініловими платівками і касетами на півпідвал. У ньому я просиджував годинами, Заборонена музика, що так ще недавно становила фактичний сенс мого існування, раптом, в одну чудову мить, виявилася дозволеною і досяжною. Від літери до літери я переходив тільки мені зрозумілими мостами: B, Beatles, D, Dire Streets, E, Emerson, Lake and Palmer, J, Jethro Tull, K, King Crimson. P. Pink Floyd, R. Rolling Stones, U. Uriah Heep. Y. Yes. Насправді, то був тимчасовий кінець вінілу, початок ери компактів. Я вибрав проміжне. Касетоплеєр Марки Нітек, згаданий навіть у заповіті Перфецького, до речі, разом із чорною шовковою сорочкою Анджело Літріко, Відкрив мені ще одну можливість пересування. Простір навколо мене заповнювався музикою. Шлях еспаном від станції у фельдафінгу, де я жив, до центру дорівнював 45 хвилинам, септо приблизній тривалості одного диску. Першу композицію платівки я вмикав, заходячи до вагону. Найвищим пілотажем було виїхати ескалатором на поверхню Маріїнпляцу Разом з останніми акордами останньої. І тільки якщо я вибирав у дорогу Моцартів Реквієм St. Martin in the Fields, Невіл Марінар, то мусив тиснути на старт заздалегідь. Щойно виходив з подвір'я Вілли. На станцію я збігав десь між Інтроїтус та Кіріє. Це дозволяло мені виїжджати на центральну площу разом із lux етерна милош форман мав би це оцінити